Pois eh, estamos en Compostela nunha entrevista Que facía tempo aí que estaba eh, pactada Pero, oxe, eh, saiu E nada, vimos a Compostela para falar con Andrea Elle comentaba antes que este podcast case sempre inicia preguntándolle pola... Polos inicios, pola infancia eh, Andrea, medraches en Marín, non? Uh -huh. Que lembras de Marín De cando eras máis pequena ou da tua infancia? Guau, wow, pois, de Marín recordo, pois, por suposto, as praias, o mar. Recordo os meus avós que nos levaban todos os días á praia de Porto Celo, pero tamén na adolescencia co, coas amizades, as longas tardes, noites na praia de Mogor, eh, posteriormente en, en Aguete ou en Loira, la Pamán... Bom, eh si, sí, crecín en Marín, que é un, unha vila curiosa, un, bueno, nun espazo creo que bastante privilexiado, non? Eh, crieime, pois entre a casa dos meus avós e a miña casa. Eh, eh bon, recordo, pois, iso tardes de xogar baloncesto, non? Como decíamos, ou antes falando máis en privado ti máis eu. Eh, eh, bueno, pouco máis ir de festa a Pontevedra, o maior, íbamos saindo, así na adolescencia. E na, nunha entrevista para nosotras as persoas, mm. eh, coñecín a historia de que a túa nai eh, ten moito que ver co, coa túa vida ligada aos feminismos ou aos transfeminismos. Mm -hmm. Como explicas iso á xente que non sabe a historia? Pois pues sí, sempre conto que, que eu fun moi afortunada porque crecín nun berce eh, con persoas referentes como a miña Nai, non Pilar Briones, ou <coughs> mesmamente meu avó, Cholo Briones, ou miña tía, meus avós, eh, miña boa, que teñamos sempre... Bueno, no, no comezo de todo comíamos sempre na casa da miña boa e estaban tamén os meus tíos, os meus primos, eh, miña boa, que era unha pasada facía como varias rondas non de comidas para os pequenos, logo os tíos, logo os, os máis maiores, e había de, de lentellas, a polo, a non sei que, catro platos nun mesmo día. A miña avó era unha, unha unha pasada. E, e despois, recuerdo que as sobremesas, sobre todo das maiores, eran sempre falando de política, sempre falando... Bueno, aparte, ao ser así unha familia grande, había moitas muita, versións ou moitas ideoloxías diferentes, e as pequenas da casa escoitábamos moito iso. Logo a maiores miña nai, que foi un feminista e foi unha sindicalista, non, traballaba tamén na CIGA daquela e unha persoa moi comprometida, non, e, e que traballaba moito coas injustizas e demais. <coughs> pois eu vivín directamente, ou vivín dela absolutamente todo daquela sendo o adolescente, chegaba a cuestións, non, moi básicas importantes como que que compañeiras miñas, ou compañeiros meus chegaban a pues, máis adiante, non, na súa vida ou na época universitaria e demais. De feito ela aparte tiña un, un algo de política, ela estaba no, no partido do CCTG que lle chamaban daquela, Era un partido así como medio socialista nacionalista, non sí, que está dentro, bueno, de, da, de Camilo Nogueira, toda esta liña dentro do blóque e demais. Eh, Eh, eh, ela pues, me levaba tamén pues, pues, a doblar pa, as papeletas ou non se sé que, de información, cando había pues unha campaña para recoller firmas, non, para para propoñer, pues, tamén íbamos al Simago, en Pontevedra e eu ía por aí pola rúa pedíndolle xente que asinase Bueno, como que estaba moi moi no día a día, non, o pues o activismo, o a militancias diferentes eh, militancias, non? Ela foi unha das, das mulleres que, que traballou moito, non? Pois para esa creación da Secretaría da Muller e, e recordo campañas, non? Foi pouco que saía un videopoema de BDS Galiza, non? E, eses cartaces que eu tiña na habitación, pois viñan sempre dela, non? Esa unha flor para as mulleres de Cabul, o tema de, de bueno, da Praza de Tiananmen, ese estudante frente aos tanques e cando O resto das miñas amigas pois teñen o mellor pois fotos das Spice Girls ou eh, sensación de vivir, sensación de vivir eh, e cousas así. Eh, tamén falas de que eh tivéches o privilexio de nacer nunha casa onde a cultura, mm. a literatura era tamén algo moi presente. Eh, sí. porque en que se traducía eso no día a día? Tú a túa nai te mercaba, te levaba moito ás bibliotecas, como, pues... como, como pasaba iso? Pois sí, o sea, na, na miña casa que, bueno, cando fala da miña casa non é exactamente a miña casa física non de, de dos meus pais tamén a, a da miña abó o meu avó por exemplo, eran espazos onde, onde a cultura pois, estaba moi presente o meu abó, por exemplo era músico, aparte de delineante e, e bueno, todo o que era facer partituras non? de feito, ata os últimos anos da súa vida xa con, con moitos anos cando xa Tiñamos un ordenador, ou xa tiña el un ordenador, incluso empezaba a facer as partituras no propio ordenador, que para min era fascinante, e sempre estaba, que facía un soneto, facía unha partitura, unha cosa, chamaba moita atención. Miña nai era unha grande lectora, miña tía Isabel tamén moi lectora, meu era moi lector tamén. Bueno, eh, o feito de eh, ver, ou estar en un espazo onde, onde se lía, pues, eu tamén lía. Non? Logo a maiores, pues, o tema da... Da, da música era moi moi importante. El tocaba pois pues, a trompa, pero tamén a, a trompeta, o ciscórnio, Eu tocaba o piano, meus tíos tocan guitarra, suqueléles. Bueno, a música sempre estivo tamén moi presente. Eu O final acabei no conservatorio, estudando moitos anos. E, e bon, si que bueno, pues, a nivel cultural pues, tiven ese síntome moi privilexiado,. ¿no? Seguindo por aí. No instituto tamén eh, ti veches a oportunidade de ter profesorado, tamén moi inquieto que te trasladou aí ese, ese virus, non positivo. Eh, estaría moi chulo, viña pensando no carro, sí. de comezar co, cos versos de corazón coraza, que é un poema de Benedetti. Por que crees que teñía que comezar con, con iso? Claro, porque digo que fixeches moi ben os deberes escoita, escoitaches en alguna outra entrevista que eu teño contado e é a verdade é que bueno que, que foi así tal cal non eu coñecin a poesía ou digamos a poesía actual a través de bueno, dunha profesora que nos levou daquela a Pontevedra unha obra de teatro pero dentro desa obra de teatro que non recordo ni mo seu nome eu era moi nova eh, había unha persoa que recitaba ese corazón coraza de Mario Benedetti e eu recordo mirar a miña profesora e preguntarlle, non como, pero pero isto isto que é, non? E dicía, "Isto, isto é un poema." E eu sorprendida e dicía, "Pero como va ser poesía isto, non? Que era verso libre, que non E eu estaba moi afeita a esa poesía de Góngora, de Quevedo, non, esas rimas e tal. Entón, <clears throat> recordo que, que me conmovera, non, ese, ese poema que non sei se me vou acordar, <risas> que era dicía algo así como Eh hai por favor, eh, bueno que me da ta vergoña non no recordo moi ben, bueno, seguramente sin o micrófono <ríe> podemos buscálas, pero si, sí, ostra corazón coraza, si. Sí. É eh, eh bon, eu recordo ese poema porque Bueno, cheguei a casa e lle dixera a miña nai ¿no? Mamá, hai un autor que se chama Mario Benedetti, podes comprarme este libro E, tal. e ela fora correndo ali a, a comprarme o libro E foi o meu primeiro libro elexido Digamos, non por sempre ibas bibliotecas E acollendo os libros que había na casa Pero de, de pedir un libro De poesía ademais non Foi o primeiro Porque te tengo e non Agora me veo a cabeza Porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque te quiero desde el pie al alma, bueno, no me acuerdo muy bien como era, pero acababa con eso, ¿no? corazón, corazón. Falábamos antes de grabar que lembras que les anos para ti eran de moita actividade que facías moitas cousas, acabas de contar que estudabas, que estudabas tamén o conservatorio o piano e algo que me enterei hai pouco, que xogabas o baloncesto Sí. Eh, bueno, flipame isto porque se dicía que tamén é un deporte que, que me gusta mm. Sobei así na rúa moito, e tamén, sobre todo, o consumo Pero, eso, que, que podes contar de Andrea, xogadora de baloncesto? Bueno, eu sempre conto, e contaba antes, non, Diego Que, que eu foi das, pues, das cousas que mellor se me deron na vida E do que máis disfrutei na vida É verdade que nos últimos anos se convertiu tamén Algo de moita exixencia, de moito traballo E eu creo que iso foi o que fixo Que deixara eu de, de xogar o baloncesto Cando cheguei á universidade e, Empecé xogando No peor equipo de toda Galiza Éramos as peores de todas Que se chamaba BBM Que era o baloncesto base de Marín Eh, eh, só so tiñamos un momento importante na vida e era eh, cando xabamos contra as estradenses porque tamén eran moi malas <ríe> entón había algo de posibilidade de que pudiéramos gañar pero sempre nos daban unhas palizas terribles que pasa? para min ese equipo era maravilloso porque era onde estaban as miñas amigas e onde compartíamos todo cando BBM bebé eh, me bueno, sí, se desfixo xa levaban varios anos chamándome dende o Arxil, que é un equipo bastante potente de Pontevedra, para fichar ali. E efectivamente, fichei polo Arxil tamén, e, e logo nada, pois, a mín abriu unha porta, viaxei moitísimo, crecín, estive na selección arousana, na selección galega, cheguei a estar na selección española para jogar os campeonatos de Europa e demais pero que había era moitísima desigualdade con respecto á selección masculina, de feito recordo, eh, só estar nunha das convocatorias da selección española e alucinar co feito de que incluso noso propio equipase tiñámolo que, que, que pagarnos. ¿no? Entón dixen, bueno, acabouse. Si que estiven nun dos es de Europa coa mala sorte de que tocase en Portugal, porque eu decía, bueno, vou ir coñecer moito por aí, Alemaña, non sei onde, pero, pero bueno, Mala sorte, pero bueno, Portugal xa estivera, entón quería. E a ver, o baloncesto sempre o conto, sobre, sobre todo cando, <coughs> cando dou algún obradoiro sobre activismo gordo no? e o tema da gordofobia e demais, no? como asociamos non personas gordas, grandes e demais, pois a un tipo de persoas que non están en forma física e demais, E eu, bueno, con bastante orgullo na boca, podo decir que eu sempre fun grande, se cadra non tanto como estou agora mesmo, pero sempre fun moi grande, moi gorda, e sempre estive moi en forma. Dava lle, vamos, corría muitísimo, daba mil voltas a moitas persoas, pero estaba en forma, claro. E, e bom, a verdade é que eu creo que tamén esa condición de ser moi boa ou ser bastante boa en baloncesto tamén me permitiu de algunha maneira esta reflexión aínda timén fai pouco non a construí unha personalidade eh, máis bueno, co máis autoestima do que se espera dunha persoa o mellor gorda non porque socialmente a sociedade che fai bueno pus pois querer emmudecer querer apartarte querer non sair non estar non? e eu non era consciente ou non fun consciente non do que era esa categoría. Falando a miña nai tamén, pensaba unha das primeiras veces que coa co panda fomo xoas a Pontevedra ao cine lembro que, que eu sufrin a primeira agresión como persoa gorda e era unha chavalada que estaba por ali e, e empezou a berrar ¿no? que era gorda e tal e, eu recordo estar sorprendida, Diego non estar moi sorprendida porque non asociaba que iso fose algo negativo e chegar á casa e dicir mamá, chamarón, me gorda iso é un problema e miña nai dicía bueno, bueno, esta sociedade é así pero para nada, tires gorda, outras flacas, outras altas, baixas claro, de algunha maneira é verdade que, sobre todo miña nai me construí un moi longe do que se espera non dunha muller, dunha nena dunha e, e entre esas dúas figuras tamén o baloncesto tivo moito que ver Pois puiden sobrevivir mellor E no deporte, que xa estabas nun nivel eh, semiprofesional ou profesional sí. ese tema de ser un corpo pouco normativo e que é verdade que no baloncesto sí que eses sí. corpos tamén entran pibos, e son sí. útiles sí. Eh, como viviches igual entraba aí o discurso máis sanitario ou non? Sí, sí, por suposto o pasito da vida con, con médicas e médicos tratando de Saber por qué ou era gorda, de feito, fixen millóns de probas que si tiña bueno, cámaras pola gorsa buscando problemas hormonais, efectivamente tiña un problema hormonal, pero bueno, ovarios poliquísticos, iban buscando como solucións a por qué se si entrenaba tres horas diarias e levaba máis ou menos unha dieta eh, dictada, ademais, ¿no? por, por, por esas médicas, eses médicos, porque eu seguía sendo gorda. Claro, o certo é que hai moitos, moitos motivos polo que unha persoa é gorda, non só so, pois iso o tópico de non se move ou é vaga. Ou... Entón, claro, fixen moitísimas probas ata que chegaron á conclusión de que se cadra pois, pois ter problemas hormonais ou suvarios ou poliquísticos ou... porque a dieta, claro, que estaba moi controlada. Moitísimo. Eu cheguei a facer diarios de todo o que comía, claro. E iba semanalmente, era unha cousa... Fíxate que mesmo nas propias seleccións, nas, na selección calega, na española e demáis, eu tiña entrenador persoal, que ademais me mm, aconsellaban... Bueno, non era nutricionista, verdade, pero bueno, facían como ese traballo, e non daban crédito a que eu seguise estando gorda. E contabas antes, fora de micro tamén... Que chegas a Uni, a Compostela, e tamén o balón cesto que dá atrás. Isto me dá para avanzar no seguinte tema. Ves hacer filoloxía galega. Hispánicas. Hispánicas. Uh -huh. eh, vou así á cámara rápida. Eh, rematas a carreira, estás anos traballando na estrada. Mm -hmm. De que? Sí. De, bueno, eh, aparezo como entregada de fogar. Realmente estaba como acompañando... Mm... Pois a, unha, a unha persoa maior que teña pois, problemas de, sí, de mobilidade e eu pois dormía ali, digamos que facía como de, de coidadora ali. Sí, sí, estive en anos mentre sí, o rematar o máster. Eh, escoitei por aí que ese traballo aínda covaloras moi positivamente, eh, detrás estaba querer exercer non? a túa profesión, a que che dera o título de Filoloxía Hispánica, Que bota os currículos por aí a trope mil sitios sí. do, do mundo mm. Era tamén unha época na que laboralmente estaba complicada sí. a, a situación eh, Tras moitos, en, moitos currículos enviados, son de marchas? Pois pues a primeira universidade onde vou chamase Chanchun eh, A universidade normal de Chanchun que está na Manchuria, no norte de China que Un sitio que está cerca entre Corea, Mongolia, Rusia hai un pico aí de China E, eh, bueno, foi un, uns dous primeiros anos duros de un choque así non só, bueno, cultural, senón tamén, bueno, eh, pas, chegamos a estar a menos 40 grados de frío, pasámolo así moi... Bueno, foi... Pero bueno, foi interesante porque me abriu a porta a outros espazos. Logo me fun a Nanjing, solicitei a... Pois o, o lectorado, entón estive en tres anos de, de lectora do AECID, pois en, en Nanjing. Nanjing era unha cidade moito máis máis fácil, digamos. Eu sabía algo máis de chino, tamén me podía de chinés. E logo marchei a Xuchou, pero en Xuchou era era unha cousa un pouco extraña, porque... Digamos que dentro de China había dos universidades, que eran eh, inglesas, que era de mm, Nipo, que, que era de Nottingham, y en su que era de Liverpool. Yo acabé entrando en esa universidad, que era la Universidad de Liverpool, pero que tenía como a sedes. Era Jean Townsian Liverpool University e era unha cousa rara porque digamos que era unha cidade High Education Town, que chamaba, non? como onde había unha representación de todas as mellores universidades do, do mundo bueno, unha cousa bastante loca eh? entón, eu acabei vivindo nunha burbulla dentro da cidade de Suzhou, dentro de China e é verdade que, bueno, cunhas condicións laborais moi, bueno, moi ben remuneradas pero, certamente bueno, pois pues unha unha realidade moi de mentira non así como vivía na China bueno, esa última universidade foron seis meses seis meses, aínda que tiña un contrato por tres anos durou seis meses porque mmm, solicitei tamén intentando achegarme para Galiza <coughs> o, o positei na Universidade de Venecia a de Cafóscari E, bueno, coa sorte ou a desgracia, non sei, de, de, que me, de que me colleron despois de facer unha proba Antes de chegar a Italia. Sí. Eh, e, além de traballar na China, que lembras ou que cousas facías máis alado traballo? Estou pensando, ou no que dicías, nas túas verbas de que vivías nunha burbuña, ou nunha final, parte de sí. burbuña. Mm. Eso. Que cousas... Okay. Eh, máis alá do emprego, era o que podías facer unha en... galega na China? Uau, wow. menuda pregunta, vale, pois, ostra, foron moitas chinas, non, as que vivín A, a, prim a primeira etapa esta, a que te comentaba en Xanchun, foi difícil, a verdade é que vivías incluso no propio campus Era moi difícil mesmo sair, camiñar, moverte pola cidade Porque había moito xeo, eh, chegabas o mellor, o que tardarías dous minutos en chegar a unha facultade, o mellor media hora, non? porque non podes ni levantar os pés, e eh, ibas capa sobre capa, o sea, a primera foi difícil, pero é verdade que nesa primeira etapa había unha comunidade de estranxeiras, moi ampla, onde bueno se creou moita familia, entón, Aprendí moito de, de compas indias, de Kazajistán, de Pakistán, brasileiras, de compas cubanas... Bueno, había moita xente que, sobre todo, estaba estudando chinés ou tiñan traballos X nesa cidade. Aí cheguei a, a recibir hasta clases de salsa porque agradecía calquera cousa que que fose sair desa de, de burbulla a, a menos 40 grados as veces, non? Eh, logo na época de Nanjing, fui moi feliz, foi un sentimento moi moi moi chea de vida, non como diría Guadi, e, e aí si sí que me, me posibilitou pois, pois facer moitas cousas, pasei desde facer tai chi, a concursos, bueno, badminton jogamos moito, viaxábamos muitísimo, puiden Estar en Vietnam, en Corea, en Japón... Viaxábamos moito. Tamén empecé a publicar como... A nivel... Bueno, máis académico, non? Entón, ia moitos congresos que había por... por bueno, pois, pues por China... E por outros países tamén, pois... <coughs> Bangkok, na India... Bueno, a verdade que... Si sí que nos ofrecíame, pois, pues, esa posibilidad de non, de... non traballaba moitas horas, teña un moi bo salario... Tiña unho espazo, uns horarios moi, moi posibilitadores. Logo está ali o ano novo xinés, eh, que é casi un mes, dous meses de bueno, de vacacións, digamos, non? e que podes aproveitar para viaxar moito por ali. Bueno, a verdade é que eu fú moi feliz en Nanjing, eh? moito. E rematan sete anos na China. Sí. Ves para a Europa, sí. a Italia, a Venecia. E eu aí, e cando sei que existes. Ai, sí. Porque me falan de que hai unha persoa que se chama Leti Que as veces vai a Venecia sí. e aí sei de ti e, e, Por que o a que ves a Venecia? Si, sí, Leti veu moitas veces a Venecia, si sí. Pois mm, eu marchei a Venecia para chegarme, para voltar a, a Galiza <coughs> pero certo que me atopei con... Bueno, pues marchaba unha cidad de 300 veces máis cara, cobrando 300 veces casi menos do que cobraba. Eh, foi unha época de moita precariedade, non? É verdade que a nivel cultural renacín porque, ostra, eh, pola Universidade de Cafóscar e pasaban pues, escritoras escritores do, do renome de Chocondabeli, de, bueno, eh, de moitas persoas, non? Eh, sí que é verdade que algo máis explotada traballaba moitas horas dando aulas e eh, Vencia unha cidade bueno, moi moi bonita a nivel artístico non pero... Um si sí que como profe, por exemplo pois non existe como tal unha figura de, o sea, un edificio non como de, da facultade o que hai son moitos palacios onde teñen salas, onde se dan clases entón ti vas dunha clase a outra camiñando non? 15 minutos para aquí e para lá eh, pasaste todo o día ponte para arriba, ponte para baixo coa, coa alta, chovendo non. Bueno, eh, pero sí que foron case tres anos, porque logo parte desos de tres anos saco a pandemia eu estive teletraballando dende aquí Eh, pero foron uns anos moi bonitos onde aprendi moito a nivel cultural foi moito máis fácil, claro, aprender italiano que chinés, por suposto a cultura era máis cercana si me atopei de novo é algo que me chamou moito atención con, con un racismo atroz non que o mellor nesa burbulla chinesa non vivín ou non vivía non eh, e si que me atopei como de, de golpe con ese racismo europeo non? Eh, eh, na... Na, na cara, vamos, e, e bon, despois deses tres anos, decidí, bueno, pues, quedarme aquí, ficar en Galiza de novo. E volves a, a Galiza con Postela, sí. tens que repensar o mundo laboral, te dedicas a, a docencia, que non que estás agora mesmo sendo profe de galego, supoño que algunha materia máis, non? Non... Mm. Boas bueno, rapaces da eso. ¿no? Agora mesmo estou dando clases si sí, nun, nun cole aquí en, en Santiago de Compostela, pero chegar Steven na Universidade da Coruña, dando clases a grupos tamén asiáticos, non de español linguaguas transeira e, e despois tamén estiven impartiendo algún obradoiro coa once con persoa, bueno, de escritura creativa, creativa, non para persoas cegas. Traballei como profesora tamén para grupos de profes anglosaxóns, nunha nun escola tamén polo morrazo. Bueno, o chegar sí que foi como un pouco ir tanteando non que posibilidades me daba volver e, e, e traballar desde aquí. E é verdade que decidí pasarme á secundaria, que bueno, non foi unha decisión así pensada, simplemente foi que a nivel laboral era o único que me ofrecía. E, eh, eh, bon, foi tamén un choque grande, foi como chegar a China sí. A pregunta ven eh, da mante a nosa querida Eva Ajá. Que me dí, eu tamén lembro eh, os teus inicios dando clase na ESO Que te obrigaron a colocarte diante de rapaces moi diversos Que ten a súa complicación con perspectivas vitais ás veces moi distintas ás que podes ter ti ou outras uh -huh. non. Eso, creo que agora xa estás máis menos ubicada uh -huh. Pero como viviches ou como foi ese esforzo por adaptar a tua tarefa que ser docente para rapazada, non? Que a priori pois está obrigada ali porque ten que estudar, pero non moito máis. Uh -huh. Bueno, ti como profe tamén que es creo que que bueno, poderias responder mellor cammén esta pregunta, pero pues Diego para min foi foi moi duro, super duro, porque eu viña do mundo adulto, do un mundo universitario e foi e sigue sendo moi eh, moi duro. Penso que que o sistema educativo actualmente vamos está moi fraco, e e precisa de, moito, de moitos cambios. Penso que a exigencia tamén que, que temos en riba o profesorado eh potente e creo que non estamos nin informadas nin capacitadas o 90% das das profesoras do profesorado para, para atender tanta a, a tantas cuestións, non? E O sistema está está pensado para que quen ten privilexios os siga mantendo, para que non que non os teña e, e para que asa pois muito marginal, moitos muito, espazos marginais, moitas persoas que se quedan fora, no? É complexo, é complexo porque, bueno, a día de hoxe levo este é o meu terceiro ano simplemente en naes, dando clase na eso. É verdade que, en comparación co primeiro ano, a cousa vai mellor e vou collendo yo tranquillo a certas cousas, tamén son consciente de que son peor profesora, moito peor profesora, que do que eu me consideraba antes, no sentido de que, bueno, agora mesmo estou priorizando, por exemplo, pois pues cuestións moi, moi digamos, funcionais, ¿no? de, bueno, pois pues hai que chegar a facer un examen porque hai que tacata frente ao que eu faría ¿no? pois pues nunha, nunha aula norm, normal, ou, bueno, normal non existe, non pero nunha aula que a mí me gustaría dar. Entón, sendo consciente de que teño que, de alguma maneira, eh, reprimir ¿no? eh, o que a mí me gustaría 100% ensinar, e sendo consciente, non, de que o peso das familias agora mesmo e do medo que teñen nos centros a poder traballar certas cuestións que está aí, pois ao final <coughs> vou sobrevivindo, pero como, como podo, non? de cando en vez, si sí que verdade que hai días en que te sorprende pois o alumnado, que te sorprende un proxecto que vai para adiante e che dá alegría, e hai outros días que un me planteo se si realmente son si realmente vale para poder estar a, estar aí. E isto sabe tamén o meu propio alumnado, ¿no? refírome que mmm, hai días moi frustrantes, que teño, vamos, teño saído de clase incluso chorando, ¿eh? de, de decir, non pode ser, que isto non funcione, non pode ser, e que ao final ves que tens que entrar en dinámicas, ¿no? pues, como pode ser a de berrar, a de pedir que bueno, pues, se castiga pues, sin facer algo, tal, que nas que ti non non queres estar, claro, pero tens que estar, porque, bom, eu creo que hai un reflexo non, do que estás en desta sociedade, individualista, pouco solidaria eh, egocéntrica e demáis e bese pois, no propio alumnado que eh, bueno, cada vez camiña máis para aí non? e logo bueno, pois estos discursos de odio que están nascendo e que xa sanaceron non? con esta direita, extrema direita e demáis que cada vez están máis na boca de alumnado ou moi novo non? Escoitaba aí atrás a Clara Serra que falaba da súa época de, de profe e que dicía, o, o valoraba con bo recordo, porque dicía que eh, que lle dera oportunidade de estar con adolescentes que pensaban distinto a ela, e que era un bo lugar para falar de feminismos, ou no de un caso de transfeminismos, ou, ou do arte. Eh, tamén ten esa parte, que non hai que romantizarla, porque é complicada, pero que estás diante de persoas que non escolles, que teñen os seus discursos propios... O, uh -huh. no entre aspas eso de propios pero que tamén o espazo educativo o transformador Efectivamente, eu esa era a idea que tiña de educación previo a chegar a secundaria uh -huh. De feito, a miña a miña experiencia como docente positiva era esa transformación que podes chegar a facer e, e é apabullante, eu teño cartas e emails de alumna, exalumnas diciéndome, cambiaches má vida eu fixe unha transformación desta forma ta. bueno, é espectacular Eu non o Agora, com miña breve experiencia en secundaria, todavía non atopo. Son consciente de que son a profe, a profe diferente ou a profe que bueno, pois que intenta non non ser policía ou non ser... Non? Eh, pero non, non vexo que eu por agora... Dame raiva a decir isto en, en público e nunha radio, pero a verdade é que eu todavía non, non estou non chequei aí. Agora, en secundaria. A idea que tiña eu como docente antes era esa que me, da, me posibilitaba vamos, abrir a porta acentos de, de cuestións. Se cadra é que tamén estou nunha concertada, tamén as cousas son diferentes, eh, bueno, uh, non, non sei, non sei como... A miña experiencia en secundaria é moi breve e encantaría me dicir o contrario, non? Pero, bueno... Eh, normalmente isto son 25 minutos, pero van no. máis, se vai durar máis, non que non se asuste ninguén. <risos> Está pensando, o micro de Andrea está apoyado sobre un libro que se chama Feminismo Anticarcelario, no que se fala de feminismo, de antipunitivismo. ás eh, veces non se pensa, pero o punitivismo está non son nas más da policía dos exércitos, Total. senón nas más de persoas que nos pensamos ás veces moi seradoras de liberdade. Eh, e tamén é un reto, non ti como feminista, transfeminista unha forma de facer que, que fusa sí. do castivo que cree outra forma de, ¿no? de sextionar ou afrontar os conflictos, non? Total, totalmente moi difícil, pero totalmente estou totalmente de acordo que de feito é máis fácil se si entras por ese sistema punitivo para que teñas un respeto co, alumnado, co, co coas familias e incluso co profesorado e que ao final aí son moitos moitos frontes non abertos pero é difícil, é moi difícil, sobretocando as condicións que temos as docentes de, bueno, pues, escasas, ¿no? e é difícil. Eh, por pasar a outro tema, uh -huh. eh, falaba Eva tamén nun audio, eh, a Eva eh, de, de que a túa escrita, que pouco falamos dela, uh -huh. ten unha componente moi colectiva que supoño que ten que ver moito toco a túa vida escoitaba que diáspora de do amor. Balea. Do amor Bala está escrito dun modo moi curioso co Maris... María Rosendo. Uh -huh. eh, acabas des o último libro que coordinaches con AnselaÁlama. Ásela Lema, Ansela Lema sí. tamén eh, recolle moitas voces. Bueno, está claro que quen te coñeza sabe que eres unha persoa que precisa de outras para vivir, pero tamén para escribir non? Totalmente, totalmente. O sea, xa, xa, xa, xa, xa. Eva, que é unha persoa moi lista, sabe ben que que, bueno, que bebo, bebo de, outros, de outras, e, e, e así o quero plasmar tamén. nunha maneira de... Bueno, foi pouco que me pediron que fixera unha autopoética para a próxima revista, que vai a ver de Dorna agora, e está sendo un reto porque realmente a miña escrita é tamén unha forma de, de, bueno, pues de, de actuar, de activismo. ¿no? Entón, é verdade que, que son a herencia, son a neta desas, desas persoas que, que construíron algo, ¿no? esas mulleres feministas das que falamos. Y, y hay, y, bueno, ese título de todas as mulleres que fun implica tamén non todas as persoas que, que estamos aí, ¿no? todas esas mulleres que me van construindo. Si sí que me gusta máis traballar con, máis, sí, con outras compañeiras, non? Outras compañeiras, como foi o caso de María Rosendo cando fixemos ese, ese poemario de Días por Amor Balea, que foi moi moi interesante porque ao final as outras persoas tamén te obligan a sair non, desse espazo de confort, non? Donde onde tiso a na túa casa, fas o que queres e foi un reto contestar, a partir era un, un poemario epistolar, digamos, e que ademais erótico, lésbico, o sea, tiña eh, de, de todo, e ademais sequera nos mandábamos os poemas, nos mandábamos os audios, polo tanto, eh, eh, claro, entraban moitos elementos aí, ¿no? e eh, iso seguramente está soa na casa, non o fastis. bueno, paso e fago outra cousa, pero te obliga a... O feito de dos volúmenes de ensayo que coordinei, de feito dous, con Ansela Lema bueno, eu sempre digo, Ánsel, parte de ser unha moriña da miña vida, é unha persoa que traballa moi ben, que é moi resolutiva, moi facilitadora, e o, que, e o que sempre queremos é pois abrir un espazo non para que moitas persoas diversas poidan poñer a súa voz, poidan escribir e poidan opinar. Non? E, o certo que é moito máis doado facer algo sempre en colectivo que individualmente. É verdade que, bueno, que se dedique a escrita, pois, é algo así moi individual, ainda que, bueno, fagan ou teñamos moitas referentes detrás, non? Pero a min este formato a catro mans gustame moito. Claro, se fala, está pensando, a poesía está bastante ligada á intimidade, pero a túa forma de entender a poesía é tamén unha forma diferente ou pouco normativa de entender a intimidade porque se uh -huh. pode ter intimidade con uh -huh. no, exercendo a poesía ou con outras e facelo en modo colectivo non Pois sí. que, que bonita pregunta Sí si sí, é un seito de Bueno, eu creo que se pode ter intimidade con moitas persoas non? É, Bueno, un pouco tamén do que vai o último libro non de docento voando con manse a lema que construímos aí eh, un amores alianzase no monogamias e se fala un pouco diso. con quen compartes, por exemplo sempre poisis unha viaxe, pois vas a coto a ou as parella ou con quen vas eh, iso de vacación se si estás enferma quen te acompaña no hospital e romper un pouco con esas xearquías esas intimidades poder compartirlas con outras persoas, ¿no? que se tan importantes amigas como pode ser unha parella, como pode ser unha filla, un pai, ou que sexa xa, non? Entón, de alguha maneira, que bonita pregunta, como a lanzaches non? Isto que mezcla o tema das intimidades, o acto poético é un acto moi íntimo, moi, moi íntimo, pero por que non compartilo con, con outras persoas, non? Que están aí. Non todas valerán, para según cada quen, non? Pero... No, eu creo que na, na maior parte dos casos, eh, máis cabezas pensan millor. Non? Sempre eu creo moito no poder do colectivo. E moitas veces, antes falabas de Leti, Leti unha compañeira da vida que teño, eh, a mí unha cousa que me gusta moito dela é, por exemplo, que, que cree tamén moito no poder do colectivo, incluso en cousas que eu non diría esto dá igual no dice no no no vamos a preguntar a tal vamos a falar con tal, e aí se consigue unha rede sempre dun seito de outro que me fascina e ¿no? sobre todo pues, nos tempos que corren de tanta individualidade e eh, eh, tanta falta de solidaridade ¿no? eh, Andrea eh, penso que igual podemos ir deando vale. teño aquí anotado un poema... O eh, un anaco do poema que dá título O último libro que Cortinaches con Ánsela <risa> Que é unha chulada Pero case mellos para despedilo que o leas Ti, non? A, a ver que di Bueno, este é o, o poema Que dá título o último libro Claro, o poema de todas as moes que fun Pois non todes preferimos O pasar unha man A outras danos polo centro o ando Obrigada, Diego Pois moitas gracias, Andrea Eh, esto sí que remata Cando eu pregunto, neste caso, a Andrea... Xa con, con que canción queres que, que quede a xente escoitando? Mira, foi moi difícil, pero como xa teño escoitado o teu programa, e vin que xa sa saíron, pois, por exemplo, pensei nunha peza de Mercedes Peón. Xa sa saíu varias veces, e va mesmo a puso, non? Pensei tamén en Lucía Aldao, pensei, bueno, moitas autoras, eh, artistas. O final, e isto vai ser unha pequena homenaxe a Lola Ferreiro, compañeira que faleceu este ano... Eh, eh, liso unha peza que un poema de Yolanda Castaño que lle fixo a Leilía eh, e o de miña irmá miña amiga esta canción ademais no acto de despedida de Lola Ferreiro as, bueno, pues, o movimento feminista cantamos esta peza como un pouco de, eh, despediéndonos de Lola así que creo que sería, sería bonito e como homenaxe tamén a Lola Ferreiro pois pues, escoitando esta peza rematamos e eh, nada, un gustazo sabía que isto ia ser como foi, nada, un gustazo poder escoitarte todo este tempo. Gracias, Gracias Diego, polo traballazo que fas. Chao, A miña voz